kuna sababu ambazo zimemwashughulisha waislamu leo wakaliacha jambo hilo elimu nimeandika andika sababu kadhaa ni kuna kule na muda umekwenda sana na watu wa dharu islamu wanatoka sehemu mbalimbali kwa hiyo lazima tulichunge hilo hapa sio kijijini bwana baadhi ya sababu ambazo zimetuhuribu waislamu wa za leo kwa uchache tu sahabu ya kwanza kuna watu wengi gharatuhum almaladzatu watagallabate alihim annafsu wa shahwati kuna wa wengi sana wa mihadaiwa nastarehe latha za kidunia nafsi ikawazidi wakafuata matamaniwe nafsi zao na kule ambako yanawaelekeza matamanio yao watu wengi uzisikiliza nafsi zao kwenye mambo ya dini wama ubari nafsi inna nafsa la ammaratun bisuur hiyo asili ya nafsi nafsi siku zote inamrisha mambo mabaya kwa hivyo ukiwa na tabia ya kuiti nafsi yako nje ya kuangalia sheria Mlangu wa huwa ilmu uwezi kufuata Wanaru Hufat bishahawati Na moto umezungukwa Na mambo ya nye kupendeza Kwenye nafsi Wahufat ilijannatu bilmakari Na pepo ya Na mambo yenye kuchukiza Mambo ya peponi Ni mazito kwenye nafsi Magumu Mpaka uipinde kweli kweli Wallah na kuna siri kubwa sana hapo na ukifanikiwa wewe ukaona mambo ya janna unawepesha al ibadat unawepesha al amr bil maruf wal nahy anil munkar talabul ilm al infaq fi haya unawepesha kwa hamdillah asiji yake na mambo ya ni mambo ya nafsi و سواء بين الفتنه و ابتلاء ممبويا مطوني هيا يطالب بكي و انظروا قال عليه الصلاه من طيقا سهل الله له طريقا إلى الجنة طلب العلم طريق إلى الجنة أيها المسلمون متفتعلم ننجي بكون يو يو باي أتيشيك ننجي إكاوان تفوتك بك ننجيه علم الله سبحانه وتعالى أتمسه لشير ننجي يا جنة بل قال عليه الصلاة والسلام man yuridillahu bi khayran fafqihhu fid din yulembae allah anamtakiya khairi humpa fikiti humpa utambuzi na maarifa katika mambo ya dini sasa ni jambo kubwa la ibada ni jambo gumu nafsi zetu zimetudanganya sana katika mta hii ndio maana waislamu wengi kwa kawaida ni wajinga naona uwezo wa kuondosha ule ujinga wao katika hatua za awali tena wala hawaitaji kusafiri hizo elimu za awali za kuondosha ujinga za kujitambua katika mambo yako ya, ya itikadat, katika ibada katika mihamala yako sehemu kubwa unaweza kazipata katika mji wa ni namna ya kuzipanga ratiba zako ukishirikiana na mashaykh na tulabu alim na kuna watu wameamua hivyo leo wakombali Wakombali kabisa. Kuna vijana wameamua huwezi mimi Vile alivyo kuwa na alivyo sasa. Ana maarifa hata ya kumfundisha mwanae. Akamtamkisha aya za Qur'an. Akamkumbusha aliposahau. Wewe utabaki na ujinga mpaka kuto na wakimbia watoto. Watoto kaja na juzuu unaingia. Watafuta uchochoro wajitia. Wajitia chumbani wafunga ni wofunga kala ni wana kiza zaik, mana kuna sura hapa wimtatiza, mwalimu kwa madrasa kamtoli ya dii chokomba kesho usipokuja na yui, sasa naona kimbi liolanga hapa ni baba, baba mbem, kuna sura tulbayina, oh, mtu wajiti chumbani. chumba ni koropatao, koropatao, ifu ni saw, kweli ufikie ujinga kiasi hicho. kifike mahali tu uondoshe ujinga huu. Tusikubali hali hii. Na tunaweza bi idhillah. Sasa nafsi inatudanganya, inatuahidi tu, ufaqiri. Utakuaje sasa? Itakuwa, itakuwa vipi? Weka mipango hapo ulipo. Atuseme sisi mfunge maduka. Eh? Muandike na barua za kuacha kazi na nijazibae hizo sasa. Kuanzia leo. Kuanzia leo hutoniona. katika ofisi mungine tafutaji iti mungine jahi jazbaizu yes, by... funga duka mtaji jawa uku wacha kazi kiondani sasa naena kusoma aaa ah, ah, ah. mambo ya kielimu haya kwa hivu alafu jambo la elimu ni jambo la maisha siyo jambo la zimamoto jie kie mipango mizu kwa utaratibu utampata mwalimu utaupata wakati utasoma Na utafanya kazi Kwa sababu hata hiyo kazi ni muhimu ina Inanafasi ya Kwenye familia yako na kwenye dini Sasa usikurupuke Lakini inataka kazi ya kushindana na nafti zetu Kuyahondoa haya matamaniyo mabaya mabaya na tutisha Hebu tuchukue ni maamuzi mbibuzangu masalafi Tue tofauti na jamaati zingine Dini ya jazba na hamasa haina nafasi Inda salafiyini Ni dini ya ilmu na uja Na masalafi wameinawirisha misikiti kwa ilmu Na yao ni Na wetu na watu ni kwenye mambo ya Hata mjadala sisi na watu ni Ni mjadala ya kielimu matusi wala haitaji jespa ni mambu ya kielmu tu hiyo ni sababu tuitazami vizuri lakini katika sababu zingine ya mozi nafukuwaza jambo hili ni kwamba katika mtihani tulio nao uhamasishaji wa kweli kwa huja na ilmu wakuwaonyesha watu thamani na nafasi ya ilmu umepungua sana yani na hapa tutokotu jila umu sisi maduati tunaitaji kuitumia nafasi yetu vizuri naona kama uwanja wetu unapuaya ziko namba hazina wachezaji au pana wachezaji wasiokuwa na viwango sasa timu yetu haipati matokeo na utarajiwa Tujibange katika nukta hii lazima uhamasishaji uwe wakueleweka Na tukianda mambu yetu Kama ni mihadarat Ni daurat Ni natuwa mbalimbali, Ni khutop Ni madarasa Tue makini Tusiafanya mambo kwa mazoela Ikawa mtu adarsa kwenye daladala Ndwa minyana panya Akija kwenye darsa volo wa kabisa, wa karisa unawono jipanga neno hili lisinge mshinda e hilo lio ketahalikina yumbaru hada isha basi hata hili pia hili pia yumbaru vipi sasa uleu hama sishaji wakuwajuza watu jambo la ilmu umepungua kukuyasi kukukua hauna kiwango kizuri Sasa watu wengi waliotuzunguka hawajijua nafasi ya elimu. Lakini pengine wako baadhi yetu wana uchoyo wa kutoa elimu ila ilmu yetu leo ujanja, ujanja kama vile kuna khiana hivi. Utakuta elimu kuna kuna inafundishwa ukimtazama yule anayesomeshwa unamuonea huruma. mana anatulia ana, anakuwa makini kisha anatoa macho kumtolea macho mwalimu lakini ashiki namba kabisa anafundishwa iliyo juu ya uezuaki Hatueni na watu kwa viwango vyao na hasa hasa madarasa ni changamoto nyingi ni haa madarasa ya miskitini inda awami ilmuslimi kwa watu wakawaida kwa na changamoto kubwa sana alhamdulillah katika maraili ambao zinafahamika na wanachujwa wanafunzi kwa viwango vyao na kufundishwa kwa mujibu wa kiwango chake kuna nafuu kubwa sana mambo yanaenda vizuri kwa kiasi kikubwa walillahilhamd hata madarisah za kisufi na watu wa bid'a wajipangi kulikweli kazi wanayo kwa sababu masalifu wameamua kusomesha na kusoma changamoto ni madarasa haya ya kawaida ya kuwafundisha watu wazima Wake kwa Watoto wetu hawa Bado walimu hawa jewonyesha weledi hako Masomwe na yosomesho haya endani Nakiri yambacho watu nakitaji Awamu nasi Ma ya harifuna kusoma Qur'ani kitabu cha Allah kitabu kukwa La Kitabu kikukwa cha hadithi Hawa hurufu Hata kufatilia ilo lalasa yako shakili hawawezi. Wamekama mbele yako, wengine wamelala, wana mwabia uti ya tuwe unaenda. La. Lazima poe na katika chikatika Na mara nyingine tunapufanya hivi. Tunawafukuza wale wasomaji Anaona mambo ya dini ni magumu. Hihihi ah, musiwezi. Anaona ilmu ningumu kuma ni mfumo na utumia. ni mfumo mgumu huyu ungemfundisha kwa kiwango chake kwaambia wewe ulivo shekhi mshai kusoma dini wewe wallahi tunaanza ehe baso na shaka hata sisi tumeanza kama wewe zero kabisa sasa bwana kwanza tujifunze herufi alfabeti za kiyarabu zili vizuri uzi kama unabuzi uzi iwe kama unabuzi uzi iwe ee mpaka ziti vizu, witho, yu, yu. Wazili, z sumezimba sana wa primary sa basi zisi uku tunazili za kwetu ambazo zita kusaidia kuisoma kur'ani kusoma vitabu vya ilmu wa mabu mendi kiyarabu ukamuazisha hurufu akazitamua hurufi moja moja kukuzionganisha namna ya kuzitamuka makhariji yake ukaanza kumtamikisha kur'ani wa talitini Ukimona sasa hamikuenda Katika jizu amma zile kisar anaz, Anakwenda nazo Katikati hapo jizu amma mikawa sawa sawa Jizu ya pili wamchumikea Sasa bwana Unakijitabu kidogo Chamambu ya tahara na swala Tuwaze nachu Tutasoma kukuangalia Sasa hivu ujua herufu ya kidogo Ukisema kala sheifu na yo naona Anaona, Naona sana sheifu Anawaza kupatili latha Basi utakuja nachu utaku hiki Tutakisoma kwa maandishi alafu na vitendo Kama ni uzu utakwena kutawadha kwa. ta kuonesha namna ya kutawadha namna ya kuoga josho namna ya kutayamum utakuwa na naye sasa bwana huko kwenye fikri tumekaa sawa kuna itikadi e tafuta e thalathul ushu njoo nayo wakaa hivyo chukua husul muslim ni kufundisha adhkari zote za swala swala za faradhi na za sunna ujue namna ya kuswali kwenye kurukuu unasemaje kwenye i'tidal kwenye sujud adhiya zote uzijue unajua swala ya maiti wewe maiti anaposwaliwa unajua duwa ya maiti na akika silimia zaidi ya 65 ya wa islamu katika nchi hii kama sio 90 hata swala ya maiti ya wajuu usimama tu kama kwenye gwaride watu, wakatulia tu ufazile takibira kama zaidi lakini hiyo duwa ya maiti utahipata kwa watu wachache ni kujaza kujiaza wengiti kwenye mazishi wa lakini wengi wetu ni hivyo eh, solatulistiskaha unajua ya kumbambua istikhara duwa yake na vomba اذكار الصباح اذكار المساء اذكار النوم شيخي هيا ممو انتو يو يوتي فهم تدرج كي شوال سيموني ديني ساسا عوام المسلمين انا انزل بد انزل بد ان انزل بد انزل بد انزل بد انزل بد انزل بد انزل بد انزل بد انزل wasi hao unawakimbiza watu sasa walinganizi wamekosa weledi elimu hii imekosa kupata muamko sahihi katika jamii lakini wako baadhi ya walinganizi wamekuwa ni sababu ya kudharauliwa elmu kwa vile walivyojiweka Hili jambo lilikuwebo hukonyuma sana Masalafi alhamdulillahi Wa melete makubwa ibi sasa Lakini bado tatizo libu Kwa baadhi ya watu wa chachi Ilmu ya dini Ni ilmu na Ni sharaf Watakiwa uwipe uzito waki Daia Ujiwe nafasi yaku Watakupuza watu na watu kipuza khatari yake watakipuuza kile ambacho unakilingania na kile ambacho unakifundisha ni lazima tujitambue huko nyuma wakati tukiwa watu wa pana mashehe wengi waliidhallisha elimu kwa ule mfumo wao wa kimaisha wakajiweka ni watu wa kuombaomba sana kama vile mambo ya elimu ni mambo ya makabwela au majobles au majitu madivu kwa ni watu wa watu watu wa kusubiria viposho na mshahara na ikiwa yule mdhamini yamechelewewa au wamekosa mtu ananuna wa Pengine wale watoto wa mdhamini wakafukuzwa madrasa. Mwingine anagoma. Mbona ustadhi ajaja amesiku tatu bwana. Sheikh, vipi bwana? Mbona hatuja kuona huko? Eh, sijafika huko kwa nini mimi ninakula polisi? Hamjisikia majibu wayo. Basi kwa hilo ndio wajibu uliosoma huo. hivi wanaijua tariichi ya salaf hii dao wali yeneza kukulipo na nani ikitokea kuna hizo posho kuna huwa mkono wakhiri mani mkono wakhiri huwezi kuilipia ilmu alhamdulillah tashukuru tapokea lakini haipo majukumu ya taendelea natatafuta na nyingine ya kuishi tunakili kama watu nyingine, hakili tunazo pia Alhamdulillah Salafu salih Walikuwa ni tujar Walikuwa ni zurra Walikuwa ni wafana biyashara Walikuwa ni wakulima Tena watu wakazi mgumu Soma sababu Za kufaradishu wakuhoga ijuna Walikuwa watu wanakuja mskitini Umatoka kazi ni wali Tokufana kazi Na haa uislamu Sasa kujieka katika mazingira Ya kudharauliwa hi ilmu ikakosa thamani Na ndiyo maana Kuna watu wengi Ukimambia mtu wako au mzazi wako unakwenda kusoma dini Anapata unyonge Anajua unakuenda kuharibikiwa kimaisha Yani ilmu ya dini hivi. hivyo Hakuna furaha kwenye familia Ukifanya maamuzi na kuna kusomadini. Wallahi wako atabaadhi ya masalafu wako ipo. Anapata kigegezi. Ha. Ili ilmu. Imedharauliwa. Ndokombia kweyo watakawwe mwalingu madrasa. Basi baba. Siunge jipanga kwanza. Yani kuna kujipanga kama kusomadini. Wewe na kusudia mpango upi. Kujipanga kwanza kwanza. mane kwenye nia akili yake anao ya ukina mwalimu Miraji ukina mwalimu Huseni anawaona walivyo watu njaanja tu wakupiga bla bla zile dowa pia zimepangiwa viwango vya hela wajua pia wale wale watoaji wana akili wale sasa shekhe ile talakini ukiongezea na wasi wa shafii kama waiti wangu kwa anampenda mzee wangu utatafuta ngalau 30 maaleshi wapatana viwango vya kila dua inaki wango chaki sasa wamezoeleka ni watua nini ya kijanja jyanja tu watamuhita pale fanyia thikari fanyia gisomo kidogo tafukiza vibu bani vyake atafejia kelele zake pale na nini janja ujyanja tu khalasi shaka kulete chai tunya situndoke pia chai basi tafukijifu shirini Allahumma sada selima ale khala Sasa mtu wanafutapicha Yani mwanangu sasa Akasome awe kama hawa Ndebo tafsiri yake ilibyo Ikaonekani ilimu Duni thamani Lakini nyinyi Ilmu ya dinei kwa hivyo Ma wa haki hivyo Min Wa min Kuwaona pia ni lulu Hawapatikani kirahisi bwana. Ujipange kwa ahadi. Utafute utafute connection pia. Na pengine ina faili. Na ndio shekha melala. Utakuja siku nyingine utakuja ukijayo. Sasa sisi tumetoka Tanzania kwa shekha kalala. Kilala mf. Wewe akili yako afikirie vile vile shehefu viyako vile. Via uko korogwe Elfu mbili mbili kwenye dua zako. Akili yako kama ndio ndio wale. chakina mpiga kokei bwana eh elimu ni msingi katika viwango vya sharafu ya elimu hii watu wataiheshimu alhamdulillah naona tunapokwenda hivi sasa Allah atutie baraka na atupe ikhlas kama vile elimu inaielekezwa katika mwelekeo wake Allah atie nguvu mashahidi wetu lakini bado kazi tunayo lakini katika vikwazo vingi ambavyo vimewazuia watu wengi yani kikwazo kingine ambacho kimewazuia watu wengi na kuhudhuria katika vikao hivi barakallahu fiki ni huu tandawazi ambao umeenea hivi wasailu aulama wasailu haditha Mambo ya utandawazi hizi njia za yano za kisasa. Mitandao ya kijamii na hivi sasa hii mitandao ya kijamii imechagizwa na hizi sijaja ambazo kila uchao zinakuja kwa staili mpya na kwa mambo ya ajabu zaidi. Leo watu wengi wanatumia muda wa umwingi, katika mitandao kuperuzi huku na kule ima kwa kompyuta zao au kwa simu zao janja hili jambo limechukua sehemu kubwa ya maisha yetu yani muda ambao watu hutumia kuchati na kuzunguka kwenye mitandao mbalimbali mbali ya kijamii facebook huko instagram youtube whatsapp si telegram si Fitugiani. mitandao ni mingi hivi kutafuta mambo mbalimbali mbali. bali mengine na mafi ya ndani ya yake bali mengine ni mambo ya kidunia mambo mtu akamaliza saaati masaa wengine hawana muda mchana wako makazini basi usiku ni muda wa kuperuzi hizo simu zimevunja mpaka majumba zimevunja ndoa kwa sababu ya kuperuzi watu wana sikumbigia mnaku watu wana habari na wake zao Kuna watu wa TV, ma-television kwenye majumba yao Wamuakopesha watoto Televisioni zao ni simu zao Watu wanafatilia musalsalati Hayo ma-season, ma-series isu Mtu namaliza masaa Kwa kuwa mejifungia baina yake keena kuta Fama alamin يكوى بي الله سبحانه وتعالى عليكم إفادكم وننبهيهم أنشينكم إباموا أنشينكم إليتي أغرقك لديميا ويأونا يأمنوا بي الله أفأمنوا مكر الله فلا يأمنوا مكر الله إلا القوم الخاسرون إذن من اليمنش نفتين بدع الله سبحانه وتعالى هكنا ويأونا يأمنش نعذاب يا الله إلى وطول يكون خسارا mambo haya yametuharibia sana sasa hebu punguza ule wakati unaoitumia kwenye mitandao ya kijamii kwenye kuperuzi katika simu yako hebu punguza wakati ule utumie katika kusoma dini ya Allah subhanahu wa ta'ala au geuza mitandao hii ya kijamii vyombo vya mawasiliano hivi ni silahu dhu hadday ni silaha yenye nchambili كنا واتونيتميه وشاري نو شاري نو الله ان لم وتفون شاري و سبوكينا ما يلفظ من قول الا لديه رقيب اتيت فاتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت و لا يظلمون يكيل Mawasiliano haya unaweza kuyatumia kwa kheri Natumeona watu wanayatumia kwa kheri Wanasoma Durus za online Wanayeneza kheri na dawa Kwa njimitandao mbali mbali Wakituma madarasa Mihaadharat Kutub Urudud watu natumia Hii mitandao Na hivi vifaa kwa jile maktaba shamila Kuna watu wanamtumia kwa naguko Kwa maslahi mengi ya kidawa wakijikumbusha nusus wakijikumbusha baadhi ya shuruhati mbalimbali za lugha na mambo ya kifitih. Naam wanastafidi watu. Bas ingelikuwa watatumia vyombo hivi kwa kazi hii. Hapa panajanga kubwa sana. Njanga hili sasa tunalo sisi na liko majumbani. Kwenye nyumba zetu kuna vyombo vya kisasa wanamiliki watu wakizetu na watoto wetu. watu wetu wetu wetu wakazi watumku chat na kuperuzi tu ukifika ukifika nyumbani ukifika tu utazani yule mkeo muandishi wa habari wa VBC unapaswa habari zote breaking news hayo umeyapata leo kusumbawanga hujamaliza ha umeisikia huko Mwanza kizaa zao alafu msikia kaza wanawake wanazungumza wanadata kwa sababu hawana kazi nyingine sikwambi watoto Hapo wachiri yambani wale yambawa wamesogueza mambo ya kipuzi majumbani magemu kwenye anona napenda watoto sana gemu la nyoka gemu la farasi magemu yale hoti kapisa yale mapia mapia yale watoto nipuchiza na magemu kwa kwa hakuna fursa na kuna wengine wameeka walimu lakini umu walimu wala sikizu hakiingia watu kwa kwenye magemu Wengi wanaendesha basikeli za huko. Jamani njion nuku. Shey shey kaje huko anaosubiri watu wana watu wana habari. Hakuna kupatilizo kuna dharau dharau fulani. Mwalimu akakaa pale anajikuna kuna pale na kisimchake. Naye pia naye finasi yake haiko vizuri shauri yao. Ela sababu yao bwana. Ni mshoro mwezi navuta mpunga wangu utajua wewe bwana. Kijammoja. Jammoja kujia wili shauri awa Walana abari nyezu nureni tu Takuja kimoja pale malimu nisomi Haya tabba tiya jaya abila habimu watabba Naimuimbisha pale mbaya samba Nimalizie nukta moja Katika vikuazo katika jambu hili Hizi minasaha nukutamu wa kikwazo kengine kibaya sana nacho ni maniktahma maidana nushi wa dakwa ni wale wale ufamia uwanja huwa nasaha na dakwa min ghayri zazi wamefamia uwanja wa dakwa bila ya Wakaitu wa wakaitwa Wakaitu wa wa wa Lakini vitu ambabu wanabilinganiha Sio ile elimu wa liyokudena ya mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Ni elimu ambayo haidia Kwenye misingi ya kur'ani Na sunna za mtume sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam Watuhawa Wakasimama kwenye vinara ve miskiti na kwenye makongamano mbalimbali na warsha mbalimbali. Wakasimama katika mihadhara ya wazi kwa jina la usheikh na ulinganizi. Wakawalingania watu mambo ambayo wa hakuyalingania Mtume sallallahu alaihi wa alihi wa Wakawalingania watu kwa njia ambazo hakuzitumia Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jambo kadumu kwa mrefu. na watu ukijua hili ndio elimu na wale ndio mashehi jambo hili limewadhuru watu wengi sana hawa walimu wabaki hawa min ahli albid'ah min ahli albid'ah walhisbiyin alharakiyin kwa muda mrefu wameachiwa vinara ikaonekana ni ambayo wanailingania sasa wamekuwa ni vikwazo Vya watu kuifuata elimu ya hakika maana watu wanajua elimu ndio ile inayolinganiwa na watu wa bible mihadhara ya biblia watu wakaifadhi kipengele na mistari ya injini na torati wakavimba katika miji hii lakini hawajui kusoma qurani wengi wao mu'abamu hawajui kusoma qurani kwa matini yake kabisa نواقساما، سوى قرانيه لا ترمشوا معمر صلى الله عليه وآله وسلم وجه سميته، ولا سمنا يوارد فيها. هواجئكك السنة، تجت ما يعرفون العقيدة الصحيحة التي عليها هل السنة من إثبات الصفات والاسماء لله سبحانه وتعالى هواجئ من بهاي، سقوم به علم الحديث. Na viwango vya ke si alfikuhul mukarana Na njia zake Lakini mmashekhe hao Wamesilimisha watu Wamelingania na watu waona ili ndiwe wa visa Vya kukuni Na vichekesho miskitini wengiku Asma mmashekhe hatunga visa Tuvya uongo Watu watacheka hapo Watarikodiwa watarushwa katika mitandao ya kijamii wakifanya kejeli kuzungumza mambo ya wanawake mambo ya mahusiano kwa lugha ambazo hazina staha wakajifanya ni makumbi au ni majinyakanga yale ya liyokubuhu kwamba sasa kitchen practice miyami ya watu wanafundwa ikawa hii ndio elimu na wale wanye elimu hizi ndio mashake kwenye mitandao na watu wakiwapenda kabisa jeha la watu wajinga watu wamejikita kwenye kuimba anaashidi nyimbo tu kana baadhi wa ya waislamu Allah mwapa neema ya redio utasikia redio kadha redio kadha redio za kiislamu tena zingine zaaniwa redio za sunna anaashidi mwanzo mwisho hamna madarasa ya kusomesha hakuna elimu za kueneza kwa watu Na hii iwe kama ni changamoto Kwa masala hapa Tanzania Tuna fursa za kulingania watu kubitia radio hiz, Fuatiliani msilale Kuna watu na usajili wa radio Hakuna hudumana yote inawatua kwenye jamii Nyimbo tu Yateko manashiri haku ya kivita Vita v Afganistan ya Anashiri za kuwa masisha Kuhikombua Filistini Zaki Arabu Zingine za Kiswahili Kumsifu mama kufanya hivi ولكننا نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وينبادي نحن أناشيد نحن مع علماء علماء السلف نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن نحن وإسلام نحن نحن نحن نحن نحن نحن Sasa mambo ya nyimbo ndio yamepewa kipaumbele. Sikwambia wa jamaa wa dufu. Wao ni watu wa midundo tu. Tena sasa hivi wala dufu zao si za kumsiku mtume tena. Sasa ni vikundi vya sanaa. Wa, Wako tayari kualikwa kwenye hafla mbalimbali kwenda Eh kama kuna siku siku ya magari duniani watafunga kasida ya magari. Siku ya watu wenye vifaa duniani watawatangia kasida yao. siku ya watu kadha ni watu wa kutumbuiza kwenye hafla mbalimbali bila kuangalia dini la ajabu pale kwa sura za dini na makanzu yao na makofia na watoto wa kike kwa kuvaa hijabume ni watafutaji sasa hawa, hawa masufi wa tua sasa wame, wamevuka kile kiwango nadhani hata wasanii wa kawaida hawa hawa wasanii wa kizazi kipya naona pia wana kazi yao sasa huu. Huku wanawakuja mashake huku Sasa Manampeka Watu wao vio evu katika hawa sani Wameona sasa watu ya kasida sasa Manakuna seko Kwa watu wa suna toona ini kheri Wacha jambole ni julikani Ango dini jambole Sasa ikiwa maitu yale pia mailevi yale Matari kuswalaya yale Yale maitu wali usuka na kutubwa masikio yale pia waimba nyimbo hizo za dini. Hapa ah, ah, na dini hapa. Sasa wanafichuka wale. Lakini haya mambo yamefanywa kama ndio mambo ya dini kwenye ya jamii yakachukua nafasi kubwa. Sikuambi mambo ya msalsalad. Zikitoa msalsalad Islamia, filamu zile ambazo zinaonyeshwa hata katika baadhi ya maahi na baada ya jamiiat kunakaa khasah linatelevishon pale watu wanaangalia msalsalati siji msalsaliani umar ibn abd alaziz dawla abbasiya uthmaniya kadha wametunga visavile watu wasiokuwa na akhlaqi wala watu wanapoteza masa na miaka kwenye mambo hayo yapo hayo kwenye majumba yetu hata kwenye vituo vya kielimu Huko zamani baadhi atasiza kisuna hapa Tanzania, Zilikuwa zina barnameji e, Idara ya habari Ilikuwa ina barna meji ya kuweka TV miskitini Kuonyesha vile vita vya afghani Stani na nando na upambana wale watu Na elema njimu Nacho mkipindi hicho Wale watu wazima katika suna wanajua Mkipindi hicho Miskitili TV mativia Hivi hawa mashate hawana ilmu kukunisha Mpangu, ya kukunisha watu Mbako kupotezea watu muda namna hiyo mpaka misikitini ba baadhi ya wazee hapo wameafanya hayo na walikuwa ni viongozi kwenye hizo idara na kuna mambo hayo mpaka leo yanafanyika hakuna elimu ya kufundisha lakini kuna walinganizi wengi niwafanya biashara lakini wanaingia katika misikiti kwa jina la dawa wamekithiri vijana wengi akijua ayambili, mbili hadithi mbili akijua mawili matatu tayari anasoma mbele hapo Atatia hadithi mbili tatu Hawa masishe Maneno watayapinisha pia wala yapati Lakini mwisho ni uzangu islamu Bahada ya hapa inshaAllah Tunavitahu pale nje dini, Na imani tutoki kwa jile kufiangalia Hawa uzadawa wale Wali ozipachika dawazawa ndawa za kisuna Kwa uongo tu Dawazanyo atasuna azitambuli Mamiti miangini ya kiafrika wakuala Hata mtume ya jatanya muntia Si imrungurungu Itigani alkasusul lmujarabu dawa ya kusimla gani halkasusu mkuyati njoo hapo toka njimu watu wanye magari maghari tunawashukulikia kuna mmoja ni mbeli ya msikia mimi nina dawa kabambe hapa wa islamu msitoke hii dawa itatufaa katika za mazetu hii dawa ni muhimu tumefanya researchi imetufaa fanya kazi nzuri na siwa islamu ni watu wakua wakua wili watatu mbaka wanetu pambane hii dawa inaito mwanamuke ya sikupale mitwani. sasa sita kumalize utamu hapa baada ya hapa mtoke hapo nje sasa kukuli ni mpango wale maimamu nao pala wanakuwa genchi kwamba akiuza vijidawa tamlete chochote kimia yani wanachezea misikiti Watu kama hawa mempia wanafasi, na awambul muslimini maskini wanaona njodaa, wakuna mtu mungine hajawe kusikia mambu ya dini. Mwenye, anapenda ule usilamu kaja kuswali katika waksini kwa ke, huko na sutia ke, awana, ah, hindi hudini hili. Mashallah, mashallah. Kumbi mashake mwapigia jituwa, watutuwa mjini. Sikuambi hawa makongamano, wei kuandaliwa kwa hile kusanya sadaka. Mano wanabadilisha style wale wazamani, jama wa zamani jamaa wa mihadhara ya Bible ilikuwa vitu vyao siku zote vibovu. Ile speaker yao itachangiwa kila mkoo wa Tanzania haiponi. Sasa ndugu zangu ni mchango wa speaker. Speaker hii si michangio jamani. Watachanga speaker eh tairi tairi inachangiwa moja moja. Ile tairi moja ya gari yao ni pesa ya tairi 8 au 9. Tairi Haya mambo haya Yami wachilewesha wa islamu Na wanipuwa kijia katika miadha raile Wake kwa ume Na wengine wanakiri Kwa luga za kejeli Hea yeah, puja soma di Wewe sema hivo hivo Kuna wanyu kusema hivo Sawa sijiku sisoma haya vizuri Sijiku sitamuka hadithi vizuri Sawa Lakini miwatia watu milioni ngati katika islamu Jaribu wewe kama reza Aona ini hoja imemtetea kwa ule uhinga wake kwenye dini Tuwa kuambia watu wangapi umiwatika katika uislamu usuwa kwa sahihi Wamesilimu kwenye bidaa, kwenye sufia Waka kwa majina tu, hawa ibada zao Meshino kuwaendeleza, hatukatea kwa watu Lakini kweli utatetea uginga Wakuto kujua dini, eti kwa sababu kuna mtu umemtetea Kwa nini usione uni wakati wa kudiriki ule upungufu ndio kuwa nao nisome basi Ndugu zangu mengi sana ya kuambia lakini hivi ni baadhi ya vikwazo ambavyo vimewazuiliia watu na kufika katika vikao kama hivi vya nuru Allah subhanahu wa ta'ala katika dini yake tuijie tuijue njia sahihi baada ya kujua tufanyie kazi tuliyojua katika wakati sahihi kwa maamuzi makini kabisa yenye tija tujiepushe na maamuzi ya jazba na mihemko dini ni maisha dini si jambo la simamoto dini si jambo la muda ni mfumo wa maisha yako kutoka unazaliwa mpaka unakufa waabudu Taa ya ati Ikiwa una mipango ya kimaisha Umeipanga Basi mipango ya kidini Inatakiwa iyo zaidi hapa Na nimezungumza kwa kirefu sana Tofauti na matarajio yangu Ni saa kasoro Na hizi ninasaha Na nakuomba shika hapa Na wa Islam Hakuna mambo mageni Na nitaomba basiwe na maswani kwa sababu ya wakati basi wewe na maswali muda umekwenda sana na asli maswali ni ya mshefi sasa kuanza kuwashughulisha tena mshauri zangu ambao kanisho mjadili baba kwa baba juu maswali na nini na muda ni huu itoshe sana hizi kwa leo Allah aninifaaishe nazo mimi na ndugu zangu wa Uislamu na insha Allah Taala bado tuko pamoja katika mji wenu inil hayat bakiya pengine katika zingine na talabatul Uwenda huko tu kakutana na lughazetu sisiwe niye wa nafunzi Tuka ulizana huko Asi takuwa pamoja insha Allah ta'ala Wallahu ta'ala a'la wa a'la Wa sallallahu wa sallamu ala bin Muhammad Wa ala wa Allah